Ion Luca partea a 6 Ion Luca a mai trăit încă mulți ani și după cât am aflat, a mai scris încă mult în căsuța lui de la Vatra Dornei, unde a fost îngrijit până la moarte de devotamentul unei alte femei, o călugăriță de la Văratec. Se pare că opera lui însumează peste 40 de piese de teatru. E firesc ca opera atât de vastă să fie și foarte inegală, mai ales prin acele lucrări prin care el încerca să se adapteze noilor pretenții repertoriale într-o lume care nu era a lui. Dacă alți dramaturgi dintre cele două războaie mondiale și chiar după îi rezistă timpului prin câte două sau trei piese, el e menit să-i reziste, după părerea mea, prin cel puțin cinci sau șase din cele știute de mine. Cu toate acestea, chiar și acum, la câțiva ani după moartea lui, când autorul nu mai poate fi dușmanul propriei sale opere, Ion Luca e încă un necunoscut. Îl pomenește din când în când câte un specialist inițiat și atunci mai mult întreacă. Una sau două ediții selective sunt departe de a-l de reprezenta. Teatrele nu-l aduc pe scenă, istoriile literare îl aproximează expeditiv, critica îl ignoră. Se pare că stigmatul de care s-a temut toată viața îl urmărește și după moarte, prin perpetuarea prejudecăților. Acum câțiva ani am avut bucuria să citesc un articol semnat de un tânăr încă pe atunci, dramaturg băcăuan, prin care solicita readucerea lui Ion Luca în actualitate. Articolul nu a mișcat inerțiile. Tot acum câțiva ani, când s-a ținut la București primul congres internațional de bizantinologie, mă gândeam ce nimerit și frumos ar fi fost pentru noi, moștenitori direcți ai Bizanțului, ca oaspeții străini să fi fost la un spectacol de gală cu femeia cezarului sau mai iubitei, ca și la un concert tot de gală cu unul din cele două oratorii ale lui Paul Constantinescu. Cui a trecut prin minte? Puținii prieteni ai lui Ion Luca își pot aminti de el cu duioșie și sarcasm, cu veselie și amărăciune. Da, omul își avea și nebunia lui. Era în stare ca involuntar să-și ia muze. El pretindea ca pe plicurile ce îi se adresau prin poștă lui său să îi se adauge mențiunea scriitor. În tinerețe, când încă mai purta un țâf de barbă, își făcuse o fotografie în sepia cu semnătura autografă în negativ, care îl înfățișa purtând în mână un stilou deschis. Dincolo de dulcile lui Ifose, omul a fost un scriitor adevărat și a ținut în mână un condei fertil în care a crezut cu fanatism și căruia i-a sacrificat totul. El nu a trăit decât pentru arta lui. Înainte de a scrie acest capitol, am fost anume la vatra Dornei după 30 de ani și am văzut mormântul lui Ion Luca înghesuit în cimitir fără o floare, fără lacrima unei lumânări, cu piatra încă neisprăvită. Am revăzut și vilișoara în care a locuit, pe strada parcului, acum pitită printre edificii impunătoare și nu am aflat în ea o casă memorială. Am colindat parcul, vastul, frumosul parc al băilor și am descoperit în el statuile lui George Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Cogălnicianu, Costacă Negri, Ion Luca Caragiale, Alecu Ruso, dar nu am dat peste un bust al lui Ion Luca. Nici un bacău nu e unul. Îl caut pe Ion Luca pretutindeni și nu-l găsesc decât în amărâtele mele amintiri.